Одразу ж, як приїхав, Славко швидко зійшовся з двоюрідним братом, ніби сто років одне одного знали. І в селі йому дуже подобалося. Дурний він, Славко, що раніше не приїздив, а запрошував вже дядько Віталій. Ну, та про це вже нема чого згадувати. Зараз головне Сашка заспокоїти, бо інакше цілий день супитись буде. Ну, чого ти справді, несміливо смикнув брата за сорочку, я ж не хотів тебе образити, Санько. Слово честі, якщо не хочеш іти, то біси з ним, і з цим ставком. Було б чого сваритися. А я й не сварився, пробурчав з під ковдри Сашко. Це все ти, базікало, обзиваєш по всякому. Гадаєш, я боягуз, так? То я на зло тобі піду. От. Та я не казав, що ти боягуз, занепокоївся Славко. Ти що, зовсім здурів? Я ж хотів. Давай уже спати, обірвав його брат, а то вранці батько знову з козами пошле, тоді буде нам крос замість спання. Може, помиримося таки зараз? розсміявся Славко. Ну, то як, побратиме? Сашко, коли його так називали, лагіднішав просто на очах. Ось і цього разу завовтозився, почав виправдовуватись і врешті-решт запевнив Славка у своїй вічній приєзні. На заклятий став друзі вирвалися тільки через три дні, коли упоралися з дорученими їм господарськими справами. Сашко хотів і заступи прихопити, але брат відраяв. Не копати ж ідемо, а тільки подивитись та послухати. Чи правду люди кажуть про нічні крики і стогони? Та й тягати по лісу причандаля невелика радість. У день став і ліс здавались такими мирними, що хлопці якось непомітно для себе похоробрішали. Гралися, купались у ставку і навіть трохи потовклися навколо того самого дивного всохлого дуба. Але надвечір розмови і суперечки самі собою почали вщухати, навіть пошепки говорити стало лячно. Найменший шелест змушував братів здригатись і ближче присуватися до багаття. Сашко витяг пакуночок з їжею. Коли жуєш, думки мимоволі на щось інше відволікаються, на сало, наприклад. «А все ти зі своїми дурними вигадками!» – не витримав таки Сашко, догризаючи шматку баси. «Ходімо, перевіримо!» «От і перевірили! Клацай тут зубами, як цуцик на морозі! І чого питається?» «Е, не кажи!» – заперечив Славко з повним ротом. «Все ж таки цікаво. Якщо всі ці розповіді простав побрехеньки, то ми будемо першими, хто цьому переконається. Ніхто ж не насмілювався тут переночувати. А ми переночуємо, уявляєш? Хлопці роти пороздявляють». Про це Сашко не подумав. А тому добре поміркувавши, радісно кивнув. А й справді, ото вже втремо носа нашим боягузам, гей! Уявляю собі їхні мармизи, коли... А крім того, перебив його Славко, не обов'язково ж казати, що це місце звичайнісіньке. Бо справді тільки потякають люди... Аж раптом лісову тишу розітнув божевільний регіт, який загрозливо повторила луна. І хлопці, випустивши з рук їжу, затряслися немов у лихоманці. «Що це було?» – нарешті ледве вичевив Славко, клацаючи зубами. «Ти що, братику?» «Не знаю» прошепотів той, присуваючись ближче до вогню. Може, пугач. Вони знають, що вночі частенько стогнуть і плачуть, чисто як діти, а то і регочуть. Божевільний регіт знову повторився, і немов наздоганяючи його, голосно засвистів вітер, ламаючи гілля дерев, і почулося раптом хлопцям у тому страшному гомоні. Кінське іржання, дзенькіт шабель і чийсь передсмертний крик. Зблідлий, як рейда Сашко, кинувся був утікати, але, на щастя, брат встиг ухопити його за сорочку. Стій, стій, телепню, ти що, здурів? Заблудишся в лісі, тут же поруч болото, сам казав. Краще присунься ближче до багаття, я чув нечиста сила, вогню боїться. Отож тримайся поруч. Доведеться до ранку вогонь пильнувати, бо в темряві, знаєш, заснеш зараз. А як же? Промурмотів, заспокоюючись Сашко, Богомін вже потроху вщухав.